Endaia da, bosturte zaldaketari kaundiena ezagutu duen iria euneko irukakots bateko populakuntza emendaketarekin urgunia eta baiona eldu diragi beretik. Eta bagnek alderat joan, zerriek ere garapen edera ezagutu dute, aranola senperen euneko bikakots bosteko goititzia, edo ere askaine, ustaritze, kanbo eta azpahne, 6.000 bistale baino gehiagotarat heldu direnak azken urte hauetan. Baiona inguruetako errietan beh Zerdin, kopurua beti goitiari, haranora bokalen, kasik zorzi mila biztanetara telduak, edo ere, iriburu eta mugere bos mila bizizalen einetara telduko direnak. Aldiz galtzeak ere badira, miarritzen, doñaneroitzunen eta ziburun, euneko zerokakots bosteko paltzea aloka hiru eta etxe bizitzen prezio garestiagatik. Barnekaldeko erriak usten dira beti emek emekin, siberuaren kasua da, maulen populakuntza euneko batka kot lau ez tiptu da. Amikusten Donapalehun ez da aldaetarik aldiz, Donibannegarazi da Barnekdeko hirien artean hobekienik ateratzen dena populakuntzaren ehuneko batka kotx bateko hemenkettareena.